Стівен Кінг Цикл Темна Вежа. Книга шоста, Пісня Сюзанни. Другий куплет. Тривкість магії. 1. Дарма вони не покоїлись щодо Фолькенманні. Суворий, як завжди, Хенчик, і з ним ще 40 чоловіків з'явилися на міському Майдані, звідки і було домовлено вирушати. Він запевнив Роланда, що цього вистачить, аби відчинити незнайдені двері, якщо їх взагалі можливо відчинити після того, як зникло те, що він називав темним люстром. Старий не промовив ані слова вибачення за те, що привів менше людей, ніж обіцяв. Але бороду собі смикати не переставав. Іноді навіть одразу обома руками. «Чому він так робить, отче? Ти не знаєш?» – спитав Джейку Калагена. Загін Хенчика вирушив у східному напрямку десятком возів. Слідом за ними двікові слюків-альбіносів з комічно-довгими вухами і пломенистими очима Тягли двоколісну кибитку, цілком покриту шатром з білої парусини. Джейку вона здалася схожою на величезну кулю «Джіфі-поп» на колесах. «Джіфі-поп» – популярний з 1960 року бренд «Засмаж сам». Невелика жорстка пательня з залитим олією сирими зернами кукурудзи, упакована в фольгу. Під час нагрівання зерна вибухають. Фольга роздувається, як сребляста повітряна куля, всередині готовий попкорн. На чудернацькому екіпажі, похмуро смикаючи себе за бакенбарди, сам один їхав хенчик. Гадаю, це він від збентеження, відповів Калаген, не бачу причин. На диво багато людей зголосилися піти, особливо зважаючи на вчорашній променетрус, і все таке. Він зрозумів, що дехто з його людей злякався цього більше, ніж вони бояться його самого. Ще більше, Хенчик бантежиться через невиконану обіцянку. І не яку, а ту, що він дав твоєму Діну. Він втратив обличчя. І тут же, абсолютно не змінюючи інтонації, з якою він давав відповідь, котрої в іншому випадку з нього навряд чи вдалося б витягнути, Калаген сам запитав. «А вона, твоя мила, ще жива?» «Так, але в жах...» Почав Джейк та враз стулив губи. Він з осудом подивився на Калагена. Спередка двоколки на них озернувся Хенчик. Так різко глянув, ніби вони щойно голосно лаялися. Калаген подумав, що в цій бісовій історії дар доторку має ледь не кожен, тільки не він. «Не історія це, не історія!» а моє власне життя. Проте в це важко було повірити, особливо після того, як на власні очі бачив своє ім'я серед головних персонажів книжки, на сторінці з технічними даними якої зазначено художня проза «Double Day and Company», 1975 рік. До того ж, прости господи, у книжці про вампірів, котрих, як кожен знає, насправді нема, Хоча вони існували. А в деяких сусідніх з цим світами вони і зараз існують. «Не треба так зі мною», – мовив Джейк. «Не дури мене так. Не удавай, ніби ми не заодно поночі. Окей?» «Вибач», – знітився Калаген і додав. «Благаю прощення». Джейк ніяково посміхнувся і погладив Юка, котрий сидів у нагрудній кишені його пончо. А їй... хлопець мотнув головою, я не бажаю зараз говорити про неї, отче. Найкраще, аби ми навіть не думали зараз про неї. Маю відчуття, не знаю, допуття воно тут чи ні, але воно сильне, що щось її шукає. Якщо так, краще, щоб воно не могло підслухати нас. А воно вміє. Щось... Джейк простягнув руку і торкнувся хустини, якою на ковбойський манер Калаген пов'язав собі на шию. Хустина була червоного кольору. Потім Джейк долонею на мить прикрив йому ліве око. Калаген не одразу зрозумів, а тоді таки второпав. «Червоне око! Око короля!» Він посунувся на лаві воза і більше не говорив. Слідом за ними їхали верхи поряд мовчазні Роланд та Едді. Не кажучи вже про револьвери, обидва мали при собі також свої гунна, а Джейків-наплічник лежав у возі позаду нього. Якщо вони після сьогоднішнього діла навіть повернуться до кальї Бринстерджес, то ненадовго. «Жахливе!» Ось що Калаген хотів спитати, але справи виглядали ще гірше. Невимовно тихо, з неймовірної далечині, проте ясно, Джейк чув плач Сюзанни і сподівався, що його не чує Едді. Два. Отак вони виїхали з міста, яке, незважаючи на недавній землетрус, все ще не прокинулося після емоційного виснаження. День починався доволі прохолодно. І вони бачили в повітрі свої власні віддихи і сітку легкої паморозі, накинуту на мертве кукурудзиння. Туман висів над девар немов вислід дихання самої ріки. Роланд подумав, що вони на порозі зими. За годину поїздки вони опинилися в долині висохлої ріки. Тут не було чутно звуків, окрім бряскання збруї, репіння коліс, цокоту кінських копит та вряди годи стардонічного ревіння якогось з віслюків-альбіносів, що тягли кибитку. Та звіддаля долинав посвист рудих дроздів, котрі якраз ставали на крило. Певно, збиралися відлітати на південь, якщо їм тепер вдасться його знайти. Через 10-15 хвилин після того, як по правий бік потягнулося узгір'я зі скелями та урвищами, вони знову опинилися на тому місці, куди якихось 24 години тому були з'явилися з дітьми Кальї і вистояли в битві. Тут від східного шляху відгалуджувався путівець, що вихилясами тягся більш-менш у північно-західному напрямку. Здовж траншеї по інший бік дороги виднівся свіжий земляний насип. Це було те місце, де Роланд, його катет та жінки-тарілочниці очікували на вовків. До речі, заговорили про вовків. А де ж вони поділися? Коли Роланд з командою йшли з місця цієї засідки, тут всюди валялися трупи. На око не менше шістдесяти людиноподібних створінь, що прискакали із заходу, одягнені у сірі штани, зелені плащі та ще й в вовчих масках. Роланд зіскочив з коня і підійшов до Хенчика, котрий, по-старечому скоцюблений, злазив зі своєї двоколісної кибитки. Роланд ані поворухнувся, щоб йому допомогти. Хенчик і не сподівався на це. Либонь навіть образився б. Стрілець, зачекавши поки той врешті поправить на собі темний плащ, розкрив рота, щоб запитати але зрозумів, що в цьому нема потреби. Ярдів за п'ятдесят далі, на правому узбіччі дороги, височив чималенький пагорб, вирваного з корінням кукурудзиння. Хоча ще вчора ніякого пагорба там не існувало. Роланд роздивився, що то насипаний без сліду поваги поховальний курган. Він не марнував часу, не витрачав зусиль, аби дізнатися, яким чином Фолькен провели минулий день до того, як розпочати свою гулянку, після якої вони досі сплять, але тепер на власні очі побачив їхню роботу? Чи вони боялися, що вовки раптом знову оживуть? Дивувався він, розуміючи в глибині душі, що саме цього вони й боялися. Тож постягували валькуваті важкі тіла, сірих коней разом з вовками в сірих плащах, на поле. поскладалися як так і завалили кукурудзяним бадиллям. Сьогодні вони можуть перетворити цей могильник на поховальне вогнище. А якщо здійметься Семінон? Роланд вирішив, що вони все одно запалять вогнище, незважаючи на ймовірність високої пожежі на родючих ланах між дорогою і рікою. А чому би і ні? Польовий сезон закінчився. Та й нема кращого добрива за вогонь, як то кажуть старі люди. Крім того, Фолькен не почуватимуться цілком спокійно, допоки геть не згорить цей курган. І навіть потім мало хто з них сюди приходитиме. — Роланде, поглянь! — гукнув Едді тремтячим від жалю і гніву голосом. — Ах, чорти б їх узяли! Поглянь-но! Ну! Наприкінці путівця, там, де Джейк, Бенні Слайтмен і близнюки Тейвері перечікували, перш ніж зробити свій останній рятівний ривок через дорогу, сяяв хромовими відблисками на сонці подряпаний, пошарпаний інвалідний візок із заляпаним кров'ю, покритим пилом сидінням. Його ліве колесо було неоковирно вивернуте і покривлене. «Чому ти промовляєш так злостиво?» Поцікавився хенчик, до нього тулився кантап і близько дюжини старішин, котрих Хеді іноді стиха називав підрясниками. Двійко з них були на позір набагато старішими за самого хенчика, і Роландові пригадалися слова, сказані йому розалітою минулої ночі Чимало з них не молодші за хенчика, долатимуть ту стежину після настання темряви. Нехай ще натемно, не але ж невідомо, чи хтось з них спроможний дійти до майже стрімкого відтинку стежки, не кажучи вже про решту дороги на вершину, до отвору печери. «Вони привезли катальне крісло твоєї жінки сюди на її честь. І на твою. То чому ти промовляєш так злостиво? Тому що воно не мусило бути таким побитим, і в ньому мусила б сидіти вона» відповів Едді старому Ти спроможний зрозуміти це Хенчику Злостивість найзгубніше з почуттів співуче проголосив Хенчик Злостивість згубна для мозку і гибельна для серця Губи Едді стиснулися перетворившись на тоненький шрам під носом проте йому вдалося утриматися від відсічі Він підійшов до понівеченого сюзанненого крісла віска той прокотився тисячі миль відтоді, як вони знайшли його в топіці. Але тепер його катальні дні завершилися. І задивився на нього з печалью. Коли вслід за ним рушив Калаген, він махнув йому рукою, щоб не наближався. Джейк дивився на те місце на дорозі, де було нагло вбито Бенні. Звісно, тіло хлопця зникло, і хтось засипав витеклу з нього кров свіжим шаром Огану. Проте Джейк зрозумів, що все одно бачить темні плями і відрубану руку Бенні, що лежить з розкритою долоною. Джейк згадав, як татус його друга, хитаючись, вигулькнув з кукурудзи, як він побачив, що син його лежить тут. Секунд з п'ять він неспроможні був видати і звуку. І Джейк подумав, що цього часу могло вистачити на те, щоб повідомити Сею Слайтмену, які неймовірно невеликі в них втрати. Один загиблий хлопець, одна мертва дружина Ранчера і ще один хлопець зі зламаною гомілкою. Чисто дрібниці. Та ніхто цього не зробив. І тоді Слайтман-старший заскавулів. Джек гадав, що ніколи не забуде того скавуління і завжди пам'ятатиме, як Бенні лежав у пелюці з відрубаною рукою. Поряд з місцем, де впав Бенні, лежало щось іще, покрите грязюкою. Джейк помітив промельк металевого зблизку. Він припав на коліно і виколупав з землі одну з вовчих убивчих куль. Штучку, що зветься Смич. Модель Гаррі Поттер, судячи з напису на її боці. Вчора він тримав парочку таких ужмені, відчуваючи їхнє трипотіння чуючи їхнє неголосне, загрозливе дзижчання Ця шкулька була мертвою, мов каменюка. Джейк випростався і жборнув її в бік купи закиданих кукурудзинням вовчих трупів. Жборнув сильно, аж рука йому заболіла. Цю руку глибонь судомитиме завтра, але йому було це байдуже. Також байдуже йому була і Хенчикова несхвальність щодо злості. Едді бажав повернути свою дружину, а Джейк друга. І якщо Едді десь наприкінці подорожі міг отримати те, чого бажав, то Джейк Чемберс ніколи. Бо мертвий – це пожертва, що завжди залишається жертводавцем. Мертві як діаманти. Вони назавжди. Йому хотілося рухатися. Хотілося, щоб ця частина східного шляху вже була в них за спиною. Йому хотілося також перестати бачити понівечене порожнє крісло Сюзанни, але манні стали в коло навкруг того місця, де відбувалася битва, і хенчик проголошував молитву таким високим, пронизливим голосом, що Джейку аж вуха заболіли. Звучало вельми схоже на верещання переляканої свині. Хенчик промовляв до когось на ім'я Обер, благаючи безпечного проходу до печери і успіху у заповзятті, без втрати життів і розуму. Цей момент Хенчукової молитви здався Джейкові особливо тривожним, оскільки розум йому ніколи не вважався чимось, за що можна молитися. Вождь також благав Обера поживити їхні магніти й вагатла, і насамкінець благав про кейвен – осердя магії – Ця фраза, здавалося, мала особливу силу для цього народу. Коли він закінчив, усі воні сон промовили «Обер сам», «Обер кра», «Обер канта» і опустили розімкнуті руки. Дехто укляк на колінах, аби ще трохи потеревенити з реально великим босом. Тим часом Кантаб підвів з півдесятка молодших манні до кибитки. Вони разом стягли її сніжно-біле шатро під яким, як виявилося, лежали величенькі дерев'яні ящики. «Там вагадла пробійники і магніти», – здогадався Джейк. «Набагато більші за ті, що вони носять на шиях». Для цієї маленької операції вони привезли з собою важку артилерію. Ящики були позначені зірками, місячними серпами та якимись незрозумілими геометричними фігурами, що більше скидалися на кабалістичні знаки, ніж на християнські символи. Проте нема жодних підстав вважати манні християнами. Нехай вони схожі на квакерів або амішів своїми плащами, бородами і капелюхами з круглими наголовками. Звісно, вони можуть вради годи кинути в розмові Всевишній або Вседержитель. Але ж ані аміші, ані квакари, наскільки це було відомо Джейку, не захоплювалися подорожами до інших світів. З іншого воза дістали довгі, відполіровані дерев'яні дрюки. Їх просунули в металеві муфти на споді помальованих ящиків. Як дізнався Джейк, ці ящики називалися коффами. Манні понесли їх, як релігійні святині, носять вулицями середньовічного міста. Джейк гадав, що в якомусь сенсі ці ящики і були для них релігійними святинями. Вони вирушили путівцем, уздовж якого так і валялися розкидані клапті тканини, стрічки та маленькі іграшки. То були приманки для вовків, і на ці приманки вони якраз і клюнули. Досягши того місця, де застрягла нога Френка Тейвері, Джейк почув у себе в голові голос красуні сестрички, того негодящого мерзотника. «Допоможи йому, благаю сей!» Він і допоміг, хай простить йому Господь. А Бенні загинув. Джейк відвернувся, скривився, а тоді подумав. «Ти тепер стрілець, ти здатен тепер на більше!» І змусив себе озирнутися. Рука отця Калагена опустилася йому на плечі. «Синку, з тобою все гаразд? Ти страшенно зблід». «Зі мною все окей», – відповів Джейк. До горла йому підступив клубок. І великий. Але він змусив себе проковтнути його і продовжив, дурячи не Калагена, а радше себе. «А вже ж, я в повнім порядку». Калаген кивнув і перекинув свій гунна. Ледащий рюкзак міського жевжика, котрий в глибині душі, не вірить, що справді йде кудись далеко. З лівого плеча направе. «А що буде, коли ми дістанемося тієї печери? Якщо ми її дістанемося?» Джейк похитав головою. Він не знав. Три. Зі стежкою все було гаразд. Чимало каміння насипалося на неї, тож тим людям, що несли коффи, іти було важкувато. Але в іншому сенсі, зараз їм буде легше, ніж попереднього разу. Землетрусом зсунуло ту величезну брилу, що була, загороджувала прохід біля вершини. Едді перегледівся і побачив, що каменюка, тепер розколота навпіл, валяється далеко внизу. Всередині неї порода виявилася світлішою, тож Едді вона здалася схожою на найбільше в світі круто зварене яйце. І печера також залишилася на своєму місці, хоча тепер перед її отвором височило осипище. Едді приєднався до горту молодших манні, допомагаючи їм перебирати ту купу, і відкидав у бік повні жмені глинистого сланцю. Гранатові зерна зблискували в деяких шматках, немов краплини крові. В Едді попустилася попруга, якою було оперезано його серце, коли він побачив вхід. Хоча йому не сподобалася теперішня мовчазність печери, котра була збіса-балакучою під час їхнього попереднього візиту. Звідкилясь з безоднії її горла йому вчувалося рипуче скиглення протягу, але більш нічого. Де зараз його брат Генрі? Генрі б переминав кісточки щодо того, як джентльмени Балазара його вбили, а винний у цьому Едді. Де його матінка, котра погоджувалася б з Генрі, і робила б це з такими саможалібними нотами в голосі. Де Маргарет Айзенгард зі скаргами до Хенчика, свого діда, на те, як її знеславили як забудькувату, а тоді й покинули. Ця печера була печерою голосів задовго до того, як стати печерою дверей. Але тепер голоси замовкли, а двері виглядали як блазенські. Це слово першим зринуло в Едді в голові, а другим було нікчемні. Колись ця печера була поінформованою і уславленою глибинними голосами. Жах таємність і міць її дверям забезпечувала скляна куля чорна тринадцятка що через них і з'явилася у світ світкальї але вона не відійшла тим самим шляхом і тепер це просто старі двері що не... Едді намагався втримати думку та не зміг ведуть нікуди він обернувся до Хенчика обурений раптовим держанням сліз на своїх очах але не в змозі їх зупинити. «Нема тут більше магії», – мовив він. І голос його звучав жалюгідно відвідчаю. «Нічого нема за цими сучими дверима. Лише гниле повітря та кам'яні уламки. Ти просто дурень, і я не менший». Навколо них всі охнули з переляку. Та Хенчик поглянув на Едді, ледь не підморгнувши. Люїс, Тонні!» Гукнув він мало неграйливо. «Ану ж, бо принесіть мені ков бранні!» Двоє молодих здорованів з короткими бородами і заплетеними у довгі коси волоссям виступили вперед. Судячи з того, як вони тримали дрючки, чотирифутовий довжини ков з залізного дерева був таки важкеньким. Вони поставили його перед хенчиком. Відкрий його, Едді з Нью-Йорка!» Тонні і Льюїс подивилися на нього запитально і трохи злякано. Старші Манні, помітив Едді, спостерігали з якоюсь жадібною цікавістю. Він гадав, потрібно кілька років, щоб цілком осягнути екстравагантну химерність манер Манні. У Льюїса і Тонні все було ще попереду, однак поки що вони не перейшли рівень банальщини. Хенчик кивнув помітно нетерпляче. Едді нахилився і відчинив ящик. Той піддався легко. На ньому не було замка. Всередині лежала шовкова тканина. Хенчик прибрав її помахом, гідним чарівника, відкривши вагадло на ланцюжку. Едді ця штука здалася схожою на старомодну дитячу дзигу. До того ж, вона й зблизька не була такою великою, як він очікував. Либонь 18 дюймів завдовжки від вузького кінчика до ширшої голівки. Зроблена з якоїсь жовтуватої деревини, масної на вигляд. Її срібний ланцюжок обхоплював петлею кришталевий циліндр, встановлений на кресті ящика. «Візьми, ну промовив Хенчик. А коли Едді кинув погляд на Роланда, волосся навкруг рота старигана розійшлося. І той в напрочу цинічній усмішці продемонстрував набір абсолютно білих зубів. «Навіщо це ти дивишся на свого Діна, юний шмаркачику? Магія полишила це місце. Ти сам так щойно казав. А звідки тобі це знати? А вже ж, скільки тобі років? Двадцять п'ять?» Захихотіли манні, ті, що стояли ближче, і почули цей жарт. Самі, здебільшого, не старші за 25-річних, Сповнений гніву на старого паразита, та й на себе самого не менше, Едді нахилився до ящика. Хенчик зупинив його руку. «Не торкайся самого вагадла, якщо не хочеш, щоб твої яйця і лайно розлетілися на біч. Берися за ланцюг. Що, неясно? Проте Едді все одно потягнувся до вагадла. Він уже встиг виставити себе дурником перед цими людьми і не бачив причини, щоб не довершити справу, але перехопив похмурий погляд Джейкових сірих очей і передумав. Дув сильний вітер, вихолоджував під, яким він покрився, підіймаючись усюди. Його трусило. Едді знову простяг руку, взявся за ланцюжок і обережно відмотав його з циліндра. Витягай! Наказав Хенчик. «А що трапиться?» Хенчик кивнув так, ніби Едді сказав щось путнє. «А ось побачимо. Давай, витягай!» Едді так і зробив. Пам'ятаючи про видимі зусилля, з якими двоє парубків гнесли ящик, він здивувався, яким легким виявилося вагатло. Підіймати його було не важче за пір'їну приторочену до чотирифутової довжини делікатного ланцюжка. Руку з оплетеними ланцюжком пальцями він тримав на рівні очей. Від цього став схожим на блазня, що грається з маріонеткою. Едді вже збирався знов спитати Хенчика, що саме той очікував побачити. Але перш ніж відкрив рота, вагадло почало потроху гойдатися туди-сюди. «Я нічого не роблю», – заявив Едді. Принаймні, не намагаюся. Це воно, лебонь, од вітру. Гадаю, що навряд, сказав Калаген. Жодного вітру не... Тихо, гукнув Кантаб і зробив це з таким страхітливим виглядом, що Калаген ураз замовк. Едді стояв обличчям до печери, а позаду нього внизу розлягалася вся долина пересохлих ручаїв і більша частина кальї Бринстерджес. Мрівся в далечині сіро-зелений ліс, крізь який вони пробиралися сюди. Остання частка серединного світу, до якого їм більше ніколи не повернутися. Поривом вітру йому відкинуло чуб злоба, і раптом він почув дзищання. Ні, не почув. Дзищало у нього перед очима, в його руці, у тій розчепиреній пальці якої оплітав ланцюжок. Дзищало у нього в руці і понад те в його голові. На протилежному кінці ланцюжка, десь на висоті правого коліна Едді, коливання вагадла стало більш помітним. Воно набуло амплітуди маятника. Едді зрозумів дивну річ. З кожним похитом, досягаючи краю амплітуди, вагадло важчало. Відчуття було, ніби тримаєшся за щось, що тягне надзвичайно потужна від центрова сила. Амплітуда дедалі збільшувалася, гойдання вагадла пришвидшувалося. Тяга дужчала. А тоді, Едді, це гукнув Джейк, чи то у захваті, чи щоб застерегти. Ти бачиш? Звісно, він бачив. Тепер вагадло з кожним похитом почало мерхнути. При цьому руку Едді тягнуло донизу ще дужче. Щоб не впустити вагадло, йому довелося підтримувати праву руку лівою. І тепер його стегна хиталася в одному ритмі з вагадлом. Раптом Едді пригадав, де він стоїть. Приблизно на висоті 700 футів над рівниною. Ця крихітка легко висмикне його за край, якщо її не зупинити. А якщо йому не вдасться скинути ланцюжок з руки. Пробивне вагадло хитнулося праворуч, намалювавши в повітрі невидиму посмішку. Набираючи ваги на шляху до краю своєї дуги, нараз дрібна дерев'яна іграшка, яку він з такою легкістю щойно був дістав з ящика, здалося почала важити 60, вісімдесят, сто фунтів. А коли вона затрималася в крайній точці своєї дуги, на мить застигши між рухом і силою тяжіння, він зрозумів, що бачить крізь неї східний шлях. Та не просто ясно, а наближено. Вагадло бранні знову вирушило у зворотну путь і гунуло внизу, скинувши вагу. Але коли воно почало дертися вгору, цього разу ліворуч. «Окей, мені вже ясно», – завола Ведді. «Хенчику, зніми з мене цю штуку, чи хоч би зупини її якось». Хенчик мовив єдине слово, та так утробно, ніби хтось висмикнув ногу з багнюки. Вагатло не уповільнювалося, поступово зменшуючи амплітуду гойдання. Воно просто застигло і знову висіло на висоті коліна Едді, націлившись кінчиком на його ступню. Якусь мить дзещання в його руці й голові ще тривало, а тоді і воно вщухло а після того вже й бентежне відчуття тяжкості вагадла розсіялося. Чортова штука знову важила, мов пір'їна. «Чи ти маєш щось мені сказати, Едді з Нью-Йорка?» – спитав Хенчик. «А тож, маю благати про вибачення». Тут знову відбулася демонстрація Хенчикових зубів, що на мить зблиснули і сховалися в хащах його бороди. «А ти не зовсім тупий. Як гадаєш?» «Гадаю, що ні», – сказав Едді, і не міг стримати тихого віддиху полегшення, коли Хенчик з роду Манні зняв з його руки тонкий срібний ланцюжок. 4. Хенчик наполіг на репетиції. Едді розумів чому. Хоча сам ненавидів подібного роду еротичні прелюдії. Час тепер відчувався ним майже фізично. немов груба тканина сунулась під його долонею. Тож він змовчав. Він уже був раз роздратував Хенчика. І одного разу йому вистачить. Старий, завів шістьох своїх амігос, п'ятеро з них, подумав Едді, старші на вигляд за самого Бога, до печери. Він вручив вагадла трьом з них, а іншим трьом магніти у формі мушель. Вагадло бранні, майже, напевне, найпотужніша в племені, він тримав сам. У вони стали в коло зразу за входом до печери. «Не навкруг дверей?» – спитав Роланд. «Поки не буде потреби», – відповів Хенчик. Старі з'єднали руки, в яких вони тримали хто вагадла, хто магніти. Тільки но було сформоване їхнє коло, Едді знову почув те саме дзижчання. Тепер воно було голосним, ніби на всю потужність ввімкнули стереоапарат. Він помітив, як Джейк затулив вуха долонями, а обличчя Роланда смикнулося в миттєвій гримасі. Едді подивився на двері і побачив, що вони втратили той задрипаний маловажний вигляд. І єрогліфи на них виступали чітко. Проявилося якесь забуте слово, що означало «незнайдені». Кругла кришталева ручка сяяла, у виразнюючи троянду, викарбувану в ній рисками білого світла. «Чи тепер я зможу їх відчинити?» – подумав Едді. «Відкрити і зробити крок всередину?» Він гадав, що ні. Принаймні, поки ще ні. Однак тепер цей процес здавався з біса обнадійливішим, ніж якихось п'ять хвилин тому. Раптом ожили голоси в глибині печери, хоча звучали вони безладно. Еддів впізнав голос Бенні Слайтмана молодшого. Той викрикував слово «Доган». Почув свою матінку, котра виговорювала йому, що ось на довершення цілком заслуженої репутації телепня, тепер він загубив ще й власну дружину. Почув якогось чоловіка, можливо, то був Елмер Чемберс, який виговорював Джейкові, що Джейк з'їхав з кутушок, що він божевільний, що він мсьє варіат. До цього хору приєднувалися нові і нові голоси. Хенчик коротко кивнув своїм колегам. Вони розімкнули руки. І одразу на півслові замовкли голоси з глибочині. І двері. Едді не здивувався цьому. Повернули собі вигляд скромної звичайності. Стали такими собі вуличними дверми, повз які проходиш, не затримуючи на них погляд. «Заради Бога, що воно таке було?» – спитав Калаген, кивнувши туди, де стежка спускалась в темінь. «Раніше такого не було. Гадаю, або через землетрус, або через втрату магічної кулі». «Печера збожеволіла!» – спокійно відповів Хенчик. «Нашим справам тут не завадить ніякий рев. Наші справи стосуються дверей». Він поглянув на калагинів рюкзак. «Колись ти був мандрівником». «Таки був». Зуби Хенчика вкотре зблиснули в миттєвому шоу. Едді подумав, що десь в глибині душі старий курваль дістає від усього цього насолоду. — Судячи з вигляду твого гунна, ти втратив навички, сей Калаген. — Мені якось важко повірити в те, що ми кудись насправді підемо, — сказав Калаген, прикрившись усмішкою. Порівняно з Хенчиковою, в нього вона вийшла нікудишня. — До того ж, я постаршав. На це хенчик відповів образливим звуком, що прозвучав як Фр. Хенчику, озвався Роланд, ти знаєш, що змусило трястися землю сьогодні на світанку? Вицвілі сиві очі старого все ще залишалися гострими. Він кивнув. Уздовж стежки, що йшла вниз від дверей печери, терпляче чекаючи, вишикувались зо дюжини манні. Промінь тріснув. Так ми вважаємо. Я теж так думаю. Наша справа виглядає дедалі безнадійнішою. Мені б хотілося припинити пусті балачки, якщо ви не проти. Погомонімо про що треба і візьмімося до діла. Хенчик дивився на Роланда так само холодно, як до того на Едді. Але Роланд ані разу не зморгнув. Хенчик насупив брови та тут же і попустився. «Атож», – сказав він, – «як тобі до вподоби, Роланде? Ти надав нам велику послугу і манні, і забудькуватому народові разом. І відплатимо тобі всім, чим зможемо. Магія все ще тут присутня, і вона сильна. Чекає лише іскри. Ми можемо видобути цю іскру, атож» і зробимо це легко, як комала. Ти можеш отримати те, чого бажаєш. Або ми можемо разом потрапити до галявини в кінці стежини, чи в темряву. Ти розумієш?» Роланд кивнув. «То ти рушаєш вперед?» Роланд якусь мить стояв з похиленою головою, поклавши долоню на руків'я револьвера. Коли він підвів голову, на обличчі в нього грала звична усмішка. Гарна, безнадійна і небезпечна. Він двічі крутнув у повітрі лівою рукою. Гайда. П'ять. Кофи обережно поставили, бо стежка, що вела вгору до місця, яке мані називали Кракаммен, була надто вузькою, а начиння з них дістали. Пальці з довгими нігтями, манні дозволяли зрізати собі нігті тільки раз на рік, поклацали по магнітах, видобувши тривожне дзижчання, що, здавалося, мов ножем прорізало голову Джейкові. Воно нагадало йому передзвін Тодишу, і він подумав, що не дарма якраз ті дзвоники і є каммен. «Що означає кракаммен?» – спитав він у Кантаба. «Дім дзвонів?» Дім духів. Відповів той, не підводячи очей від ланцюжка, який саме розплутував. «Оближ мене, Джейку! Це делікатна робота!» Джейкові не було ясно, що в ній такого особливого, але він послухався. Роланд Едді Калаген стояли в самому гроті, перед покої печери. Джейк приєднався до них. Тим часом Хенчик розставив найстарших членів свого гурту півколом що охоплювало задній бік дверей. Простір перед дверима, з вирізаними на них і і кришталевою ручкою, залишався неубезпеченим, Принаймні поки що. Старий підійшов до печерного гроту. Коротко перемовився з Кантабом. Потім махнув тим манні, котрі стояли вервечкою, чекаючи на стежині, щоб вони підіймалися. Тільки на перший з них ступив до печери, хенчик його зупинив і знову підійшов до Роланда. Він присів на впочіпки і жестом запросив Роланда зробити те саме. До лівку печери вкривала пилюка, подекуди камінна, але ще більше її утворилося з решток кісток тих дрібних звірів, котрі виявилися настільки нерозумними, щоб завітати сюди. Хенчик нігтем намалював відкритий унизу прямокутник, а потім окреслив його півколом. «Це двері», – показав він. «А це люди мого кра. Тобі зрозуміло, дуї Кенніт. Роланд кивнув. «Ти зі своїми друзями замкнеш коло», – проказав старий і намалював як саме. «Цей хлопець має потужний доторк», – промовив Хенчик, зненацька кинувши на Джейка такий погляд, що Джейка ж підскочив. «Так», – сказав Роланд. Тоді ми поставимо його просто перед дверима, але не зовсім зблизька, аби, якщо різко відчиняться, вони не знесли йому голови. То як, ти вистоїш, хлопче? Так, допоки ти або Роланд не накажете відступити, відповів Джейк. Ти відчуєш дещо у себе в голові, ніби щось смокче. Почуття неприємне. Він зробив паузу. Двері відчиняться двічі. Так, два рази. Едді знав, що вдруге двері мусять відкритися до Кельвіна Тауера, а він втратив всю свою колишню цікавість до хазяїна книгарні. Той був не без відваги, як гадалося Едді, але водночас чолов'яга відзначався жадібністю, впертістю і егоцентризмом. Іншими словами, абсолютно типовий нью-йоркер 20-го століття. Але останньою, хто скористався цими дверима, була Сюзі. Тож він задумав, що на двері відчиняться, кинутися крізь них. Якщо вони відкриються вдруге у маленьке містечко в мені, де залягли на дно Кельвін Тавер і його друг Аерон Діпно, це буде файно і прочудово. Якщо решта команди дістанеться туди, намагаючись захистити Тавера і заволодіти певним пустищем і дикою рожевою трояндою, це також файно і прочудово. Для Еддіш понад усе важливою була Сюзанна. Все решта другорядне. Навіть та вежа. Шість. Хенчик спитав. Кого ти пошлеш, коли двері відчиняться вперше? Роланд думав про це, несвідомо погладжуючи рукою книжкову шафу яку Кельвін Тауер вимагав йому перестати крізь. У шафі стояла книга, що була так збентежила паноця. Йому не вельми хотілося посилати туди Едді. Той завжди був занадто імпульсивним. А тепер його зовсім засліпила журба за коханою дружиною. Та й чи підкориться йому Едді, якщо він його пошле до Тауера і дібно? Роланд гадав, що навряд. Це означало... Стрельцю. поквапив його Хенчик. «Коли двері прочиняться перший раз, крізь них підемо Едді і я», – сказав Роланд. «Двері самі зачиняться». «Ще як зачиняться?» – відповів Хенчик. «Ви мусите прослизнути прудко, як змії, бо інакше вас розріже навпіл. Частини вас валятимуться тут на підлозі». А решта буде десь там, куди затягнуло ту темношкіру жінку. — Ми діятимемо якомога швидше, — сказав Роланд. — А тож, так буде найкраще, — погодився Хенчик і знову показав свої зуби. Усміхнувся. Щось він не договорює. Щось таке знає чи лише гадає, ніби знає. Відтепер на роздуми у Роланда мало залишалося часу. «На вашому місці я б залишив зброю тут», – промовив Хенчик. «Ви можете втратити револьвери, намагаючись їх принести на той бік». «А я спробую», – сказав Джейк. «Мій прийшов зі мною з того боку, тож може і туди пройде. А якщо ні, я дістану собі новий. Якось». «Гадаю, мої теж витримають подорож», – сказав Роланд. Він уже ретельно все обдумав і вирішив ризикнути взяти з собою великі револьвери. Хенчик лише знизав плечима, ніби кажучи «воля ваша». «Джейку, а як щодо юка?» – спитав Едді. Джейк застиг з розкритим ротом і широко розплющеними очима. Роланд зрозумів, що хлопцю до цього моменту не спала, на думку, подальша доля його балакучого друга. Стрілець замислився, не вперше, про те, як легко забути ту просту істину, що Джон Джейк Чемберс усього лише дитина. «Коли ми стрибали у Тодиш, Юк!» – почав Джейк. «Тут тобі не там, ріднесенький». Промовив Едді, і серце в нього стисло печаллю. Це він у власному голосі почув ласкаві інтонації Сюзанни. І вперше припустив, що може ніколи її більше не побачити. Як Джейк ніколи не побачить більше Юка, після того, як вони залишать цю смердючу печеру. «Але ж...» – почав Джейк, але тут Юк жалібно заскавчав. Надто вже сильно стискав його Джейк. «Він може залишитися у нас, Джейку», – промовив м'яко Кантап. «Ми за ним гарно доглядатимемо, правду кажу. Тут чекатимуть люди, аж поки ти не повернешся за своїм другом і іншими речами». Лише через свою доброту він не промовив «якщо ти колись повернешся». Але Роланд прочитав ці слова в його очах. «Роланде, а я дійсно не можу». «Він не зможе. А вже ж, розумію. Не буде тодеш у цього разу. Окей. Ладно». Джейк сягнув до нагрудної кишені свого пончо, видобув звідти Юка і посадив на запелюжену долівку печери. Нахилився, спершись долонями собі об коліна. Юк подивився вгору, витягнувши шию так, що вони майже торкалися носами. І раптом Роланд помітив дещо надзвичайне – не сльози на очах у Джейка, а ті, що почали бреніти в очах Юка. Пухнастик Шалапут цей базікало плакав. Історія з тих, що їх можна почути в якомусь салуні, тільки за межею глупої п'яної ночі. Про вірного базікала, котрий плакав за своїм від'їжджаючим хазяїном. Таким історіям ніколи не віриш, але слухаєш і мовчиш, щоб не спровокувати бійку, а то і стрілянину. Але ж ось воно. Роланд побачив все на власні очі і від цього сам ледь не заплакав. Чи це шалапутівська імітація, чи Юк дійсно розуміє, що відбувається? Роланд волів би, щоб перше. Від цього йому могло б полегшити на серці. Юк «Ти мусиш ненадовго залишитися з Кантабом. Тобі буде добре. Він друг». «Топ!» – повторив пухнастик. Сльози скрапували з його мордочки на запорошену долівку, і вона вже рясніла крихітними плямами. Роланду сльози тварини здалися бридкими, жахливішими за дитячі сльози. «Ейк! Ейк! Ні, я мушу йти!» сказав йому Джейк і витер собі очі кулаками. По щоках і аж на скроні в нього простягнулися брудні смуги, немов якась бойова розмальовка. "Ні, Ейк. Я мушу. Ти залишаєшся з Кантабом. Я по тебе повернуся, Юку, якщо живий буду". Він знову обняв Юка, випростався. "Давай. Йди тепер. І дивись мені. Ейк, топ. В голосі пухнастика звучала непідробна туга. Якусь мить юк стояв на місці, а тоді, все ще рюмсаючи, чи то імітуючи Джейкові сльози, Роланд сподівався, що так воно і є. Звіря відвернулося, подріботіло до кантаба і всілося в нього між ногами, взутими у запелюжені чоботи з короткими халявками. Едді спробував обійняти Джейка. Той скинув з себе його руку і відступив у бік. Едді виглядав збитим з пантелику. Роланд у своєму фірмовому покерному стилі тримав обличчя непроникливим. Проте всередині він відчував похмуре задоволення. Хлопцю ще нема тринадцяти. А вже ж. А він уже має сталеве осердя. Час вирушати. «Атож, спершу промовиш молитву, Роланде, якомусь Богу, котрого ти тримаєшся?» «Я не тримаюся жодного Бога. Я тримаюся вежі, але молитися їй не буду». Кілька з Хенчикових Амігос явно були шоковані почутим, але сам старий лише кивнув, неначе іншого і не очікував. Він поглянув на Калагена. «А ти, паночі!» «Боже, нехай веде твоя воля!» Проказав Калаген, швидко накреслив у повітрі хреста і кивнув Хенчику. «Якщо ми збиралися йти, то рушаймо!» Хенчик підступив до незнайдених дверей, торкнувся кришталевої ручки. Потім подивився на Роланда. Очі в нього сяяли. «Послухай на мене останній раз, Роланде з Гілеаду!» «Слухаю тебе дуже уважно!» «Я Хенчик з роду Манні, клану Червоної Стежини і Стерчес!» «Ми далеко прозираємо, далеко мандруємо!» «Ми мореплавці, чиї вітрила надимає вітер К. «Чи відпливеш ти за цим вітром?» «Ти і твої!» «Атож, туди, де він дме!» Хенчик накинув ланцюжок вагадла собі на зап'ясток. І Роланд одразу відчув ту силу, що вивільнилася у цьому гроті. Вона поки ще була маленькою, але зростала. Розквітала немов троянда. «Скільки ти викликів подужаєш?» Роланд показав залишки пальців на своїй правій руці. «Два!» Говорячи високою мовою Ельда, «твім». «Хоч два, хоч твім, це все одно», – сказав Хенчик. «Комала, ком два», – піднісся його голос. «Ком, підійдіть, манні, з'єднайте вашу силу з моєю силою. Підійдіть і виконайте вашу обітницю. Підійдіть і віддайте наш борг цим стрільцям». Допоможіть мені відправити їх у їхню путь. Нині. Сім. Перш ніж хтось з них устиг усвідомити той факт, що Ка змінило їхні плани, воно спрямувало на них свою волю. Але спочатку здавалося, ніби взагалі нічого не відбувається. Ті манні, котрих Хенчик вибрав у надсилачі, шість старішин плюс Кантаб, Сформували півколо, що розташувалося позаду дверей, і закінчувалося оба бічних. Едді став біля Кантаба, переплівши свої пальці з його. Між їхніми долонями містився один з мушляподібних магнітів. Едді відчував його вібрацію, мов щось живе. «Лебонь, воно й є живим», – подумав він. Калаген міцно ухопив його за другу руку. Біля іншого краю дверей Роланд взяв за руку Хенчика, ту, в якій на пропущеному крізь його пальці ланцюжку похитувалося вагадло бранні. Коло тепер було повним, окрім єдиного місця, прямо навпроти дверей. Джейк набрав повні груди повітря, озирнувся навколо, побачив Юка, що сидів віддалік, за спиною Кантаба, під стіною печери, і кивнув. «Юку!» Залишайся. Я повернуся. Постав він йому думку, а вже потім ступив до кола. Взяв за праву руку калагена, трохи завагався, а тоді взявся за лівицю Роланда. В момент повернулося дзижчання. Вагадло бранні почало рухатися, цього разу не по маятниковій дузі, а кружляти, нарізаючи маленькі окрайчики кола. Двері посвітлішали. І краще оприявнилися. Джейк бачив це на власні очі. Риски і кола ієрогліфів, якими було позначено слово «незнайдені», пояскравішали. Вирізана в ручці троянда почала сяяти. Двері, однак, залишалися закритими. «Увага, хлопче!» Голос Хенчика так потужно гримнув у голові, що Джейкові здалося, ніби його мозок розплющило. Він нахилив голову і дивився на дверну ручку. Бачив троянду. Дуже добре бачив. Він уявив, як вона обертатиметься, коли обертатиметься ручка, в якій вона була вирізана. Колись, не дуже давно, він був одержимий дверима і іншим світом. Серединним світом. Що чекає, він це знав, за якимись з дверей. До нього, немов повернулося те відчуття, він уявив собі всі двері, які бачив за своє життя. Двері спалень, двері ванних кімнат, двері кухонь, двері шаф, дверця та доріжок боулінгу, двері туалетів, двері кінотеатрів, двері ресторанів, двері з написами «Проходу нема», з написами «Стороннім заборонено», двері холодильників. Ага, навіть і такі. А тоді побачив, як всі вони разом відчиняються. Відчиняйтеся. подумки наказав він дверям, почуваючись дико, ніби арабський шейх з якоїсь древньої історії. Сезам, відкрийтеся, відкривайтеся, я вам наказую. У самій глибочині печарного нутра знову почали бубоніти голоси. Почулося голосіння завивання вітру, звук падіння чогось важкого. Долівка печери тремтіла в них під ногами. Немов знову почався трус. Джейк не звертав уваги. Тепер присутність живої сили в гроті оприявнилася ще дужче Він відчував, як вона щіпає йому шкіру. Дрожить у нього в носі і очах. Вириває йому волосся з голови. Але двері залишалися зачиненими. Він ще міцніше вчепився в руки Роланда і Калагена. Зосереджуючись на дверях пожежної частини, дверях поліцейського відділку, дверях кабінету директора в Пайпері, навіть на читаній колись ним книжці фантастики, яка називалася «Двері у літо». Запах у печері, важка, пліснява, старі кістки і віддалені протяги. Раптом здався йому вельми сильним. Його охопило те розкішне полум'яне відчуття впевненості. «Зараз. Ось зараз вони відкриються. Я знаю, буде так». Проте двері залишалися зачиненими. А ще він відчув тепер інший запах. Не печерний, а трохи з металевим присмаком. Запах власного поту, що котився йому по обличчю. «Кенчику нічого не виходить. Гадаю, я не...» «Ба ні, поки що рано. І не вважай, ніби ти мусиш усе зробити сам один, хлопче. Відчуй дещо між собою і дверима. Щось на кшталт гачка або шпильки». З цими словами Хенчик кивнув тому з котрий очолював групу підкріплення. «Гедроне, стань наперед. Тонні, поклади руки на плечі Гедрону. Люйся, тримай за плечі Тонні». «І разом! Робіть!» Вервечка Манні посунулася вперед. Здивовано гавкнув юк «Відчуй, хлопче! Відчуй той гачок! Він між тобою і дверима! Відчуй його!» Джейк потягнувся думкою вперед. І тієї ж миті в його уяві стався потужний вибух такої яскравості, що аж лячно. Це перевершувало найвиразніші сновидіння. Він побачив п'яту авеню між 48-ю і шістдесятою вулицями. Двадцять кварталів, де кожного січня розчиняється мій різдвяний бонус. Полюбляв борчати його батько. Він побачив там геть усі двері по обидва боки вулиці. Вони всі разом відчинилися Фенді, Тіфані, Бергдов Гудман, Картіє книги Double Day, «Шері Нідерланд Готель». Він побачив безкінечний коридор з покритою коричневим лінолеумом підлогою і зрозумів, що це десь у Пентагоні. Він побачив двері. Він побачив щонайменше тисячу дверей, які відчинилися всі одночасно, утворивши ураганний протяг. Проте ті двері, що стояли перед ним, єдині, які мали значення – Залишалися зачиненими А вже ж, але... Вони вже почали деренчати в одвірку Він це ясно почув Давай, хлопчику Просичав крізь ціплені зуби Едді Якщо не зможеш відчинити, вибий їх к чортам Допоможіть, гукнув Джейк Допоможіть же мені, чорти б їх ухопили Всі разом Здавалося, що потужність сили в печері подвоїлася. Здавалося, дзищала вібруючи вже кожна кісточка у джейковому черепі. У нього стукотіли зуби. Під заливав очі туманячий зір. Він побачив, як хенчик киває комусь позаду себе. Там Гедрон, а за Гедроном Тоні, а позаду Тоні всі решта. Варвечка їх в'ється з печери униз вздовж стежки. На 30 футів. Тримайся, хлопче. промовив хенчик. Гедрон прослизнув рукою Джейку під сорочку і вхопив його за ремінь джинсів. Замість відсмикування Джейк відчув поштовх, щось у його голові ринуло вперед, і на мить він побачив, як розчахнулися всі двері тисячі тисяч світів, утворивши такий потужний протяг що той лепонь міг здути і сонце. А тоді щось його зупинило. Щось там було. Щось просто перед самими дверима. «Гачок! Це ж гачок!» Він накинувся на нього так, ніби його розум і життєва сила перетворилися на якусь петлю. У той же час він відчував, як Гедрон і решта відтягують його назад. Раптом вихопився біль. Немислимий. Здавалося, він роздаре його на шматки. Накотило відчуття, ніби його щось виїдає зсередини. Ніби хтось кільцями вимотує з нього кишки. І це безперестанне маніакальне дзищання у вухах і глибоко в мозку. Він хотів заволати. Ні, перестаньте, пустіть, я вже не можу. І не зміг. Він хотів заридати. І почув себе. Але ридання звучали лише у нього в голові. Господи, він у пастці. Потрапив на гачок. Піймався. І тепер його роздирає навпіл. Одна істота таки почула його крик. Ошаленіло гавкаючи, вихопився вперед юк. І тієї ж миті, просто перед носом Джейка з електродуговим шипінням, прочинилися незнайдені двері. Лицезріте, заволав хенчик грізним і водночас піднесеним голосом. Лицезріте, двері відчиняються, обер сам камен. Канта, канкавар кавар камен, обер кантах. Озвалися решта манні, але на той час Джейка Чемберза вже відірвало від Роланда праворуч. На той час він уже полетів, але не сам. Разом з ним летів отець Калаген. 8. Едді почув звуки Нью-Йорка. Впізнав запах Нью-Йорка і встиг зрозуміти, що відбувається. Це і було найгіршим. Усвідомлювати, що все полетіло шкараберть проти того, на що сподівався, він міг. А на щось вплинути аж ніяк. Побачив, як Джейка висмикнуло з кола, відчув, як рука калегана вирвалася з його руки побачив, як їх обох підняло в повітря, і вони, мов пара якихось сраних акробатів, закрутилися в сальто мортале в бік дверей. Щось волохате зі скаженим дзявкотом промайнуло йому повз щоку. Це був юг, вуха, закладені назад. Очі ніби ось-ось вискочать. Понад те Едді зрозумів, що і сам він відпустив руку Кантаба, що його теж тягне до дверей. Його дверей. Його міста, в якому десь загубилася його вагітна дружина. І водночас він усвідомлював, дуже гостро, що невидима рука відштовхує його назад. І чув голос, що мовить без слів. Почути було жахливішим за все, що можливо промовити словами. На слова зазвичай знаходяться контраргументи, а тут було лише неартикульоване заперечення, і йому було зрозуміло, що надійшло воно від самої темної вежі. Джейк з Калагеном помчали, як револьверні кулі. Їх вистрелило у темряву, заповнену екзотичними звуками людних вулиць і автомобільними гудками. Звіддалля, проте чітко, як чуються ті голоси, що промовляють до нас у віснах, Едді почув настирливу екстатичну декламацію вуличного проповідника. «Хвалімо Господа, братове, бо це добре. Хвалімо Господа на другі я виню. Хвалімо Господа на Бе Авеню, Хвалімо Господа у Бронксі. Хвалімо Господа, хвалімо Господа бомбу. Хвалімо Господа». Голос звичайного нью-йоркського божевільного, яких ним було чуто-перечуто, а на серці Ведді від цього голосу стало млосно. Він ще побачив, як, мов підхоплений спосеред вулиці вихором від швидкої машини шмат газети, шуганув у двері юк. А тоді двері різко гойднулися і захряснулись, так грукнувши, що він аж очі заплющив від пориву вітру що дмухнув йому в обличчя смородом кістяного пилу і гнилизни цієї печери. Не встиг він оскаженіло вилаятись від образи, як двері знову розчахнулися. Цього разу його засліпило світлом сонячного дня, наповненого співом птахів. Він почув запах сосен і віддалений звук вихлопу великої вантажівки. Нараз його засмоктало у це сяйво. Він навіть не в змозі був вигукнути, що вся ця маячня мусила відбуватися навпа. Щось штовхнуло його у скороню. На коротку мить він абсолютно чітко усвідомив себе у проході між світами. А тоді – пістолетні постріли. А там і смерті. Заспів Комал комкум, вітер дме тобі на ум. Вітер ка жене тебе, і мусиш йти за ту версту, бо нема чого робити тут. Відспів. Комала, ком 2. Тут нема чого робити. Да, вітер ка жене, і мусиш йти за ту версту, бо нема чого робити тут.